Capitolul 119 Filip n-avea coșul lui, ci stătea alături de Seli. Lui Jane îi se părea monstruos ca el să ajute pe sora ei mai mare, în loc să o ajute pe ea, așa că Filip se văzuse zusilit să-i promită că va veni în ajutor de îndată ce se va umple coșul lui Sally. Sally muncea aproape la fel de iute ca și maică sa. Dar nu-ți strici mâinile cu culesul? Ai să mai poți scoase, întrebă Filip. N-are nimic pentru culese nevoie de mâini moi. Tocmai de aceea femeile sunt mai bune cu legătoare decât bărbații. Dacă ai mâinile tari și degetele țepene de la o muncă aspră, nu poți culege nici pe departe așa de bine. Lui Filip îi plăcea să-i urmărească mișcările îndemânatice și, seli la rândul ei, îl privea din când în când cu spiritul ei matern atât de amuzant și totuși atât de fermecător. La început Filip era stângaci și fata râdea de el. Când se apleca spre el ca să-i arate cum se prinde un smoc întreg dintr-o dată, mâinile lor se atingeau. Filip rămase surprins când o văzu roșind. Nu se putea deprinde cu ideea că e femeie în toată puterea cuvântului. Pentru că o cunoștea de pe când era codană, era incapabil să o considere altfel decât un copil. Și totuși numărul admiratorilor ei dovedea că nu mai e o copilă. Deși familia atâlnii nu venise acolo decât de câteva zile, unul dintre verișorii lui Seli se ținea atât adecuada ei, încât toată lumea începuse să o ia în răspăr. Se numea Peter Gunn și era băiatul unei surori de-a doamnei atâlnii, care se măritase cu un fermier de pe lângă fern. Oricine își dădea seama de ce își făcea băiatul în fiecare zi drum prin lanul de hamei. La ora opt suna cornul ca să-i cheme la gustarea de dimineață și, cu toate că doamna atălnii le spunea că nu meritaseră, o mâncare cu o poftă nebună. Se apucară din nou de lucru și munciră până la 12, când sună iarăși cornul ca să-i cheme să prânzească. Din când în când, pontatorul venea de la un paner la altul însoțit de un vătaf care trecea, mai întâi în registrul lui, iar apoi în cel al culegătorului, numărul banițelor strânse. De îndată ce se umplea un paner, conținutul lui era măsurat cu banița și deșertat într-un sac uriaș numit traistă, iar pontatorul și cel care trăgea prăjinile o cărau împreună și o urcau în căruță. Atelni revenea din când în când, povestind cât a cules doamna Hess sau doamna Jones și își implora familia să bată recordurile lor. Întotdeauna ținea să stabilească recorduri și, uneori, furate de un asemenea entuziasm, Strângea de zorhamei timp de un ceas. Dar pentru el, principala distracție o constituia faptul că își putea arăta frumusețea mâinilor lui grațioase, de care era extrem de mândru. Își pierdea o mulțime de vreme făcându-și manicura. Întinzându-și degetele lui ce se subțiau spre vârf, îi spunea lui Filip că nobilii spanioli dormeau pe vremuri cu mănuși unse pentru a-și păstra albeața mâinilor. Mâna care sucise gâtul Europei, remarcă el pe un ton dramatic, era de o formă și o albeață la fel de gingașă ca o mână de femeie. Și el își privea propriile mâini în timp ce culegea cu delicatețe hameiul și ofta mulțumit de sine. Când se plictisea, își răsucea o țigară și ținea lui Filip discursuri despre artă și literatură. După amiaza se făcea foarte cald. Munca nu mai decurgea în același ritm activ, și conversația lâncezea. Flecărea la de dimineață scădea acum, reducându-se la observații întâmplătoare. Picături mărunte de sudoare broboneau buza de sus a lui Seli și gura ei se deschidea ușor în timp ce muncea. Era ca un boboc de trandafir care înflorește. Momentul încetării lucrului depindea de situația de la uscătorie. Uneori se umplea de vreme și, până la ora trei sau patru, se strânsese tocmai atâta hamei cât se putea usca peste noapte. Atunci se încheia ziua de muncă. Dar de obicei abia pe la cinci se făcea ultima măsurătoare. În timp ce ei se măsura panerul, fiecare grup își strângea lucrurile și, reîncepând să trâncănească, acum că se sfârșise lucrul, părăsea gale lanul. Femeile se întorceau la baracă pentru a face curățenia și a pregăti cina, iar o mare parte dintre bărbați o luau spre cârciumă. O halbă de bere era o încântare după munca zilei. Panerului familiei atălnii îi veni rândul bia la urmă. Când se apropie pontatorul, doamna atălnii se ridică și-și întinse brațele oftând de ușurare. Stătuse atâtea ceasuri în aceeași poziție, încât înțepenise de tot. Ei, și acum să mergem la matrozul vesel," zise atălnii. Ritualurile zilei trebuie îndeplinite cum se cuvine și niciunul din ele nu este mai sacru decât acesta." Ia unul ulcior cu tine, talni, zise nevastă sa, și adu trei litri pentru cină." Îi dădu niște bani, numărându-i gologan cu gologan. Salonul unde se afla teșgheaua era deja plin de oameni. Avea pardoseala acoperită cu nisip, bănci de jur împrejur și pe pereți, poze îngălbenite de boxori din epoca victoriană. Cârciumarul îi cunoștea pe toți clienții după nume și, în momentul acela, stătea a plecat peste teșghea zâmbind binevoitor la doi tineri care aruncau inele într-un băț înfipt în podea. În succesele lor erau întâmpinate de multe observații vag-bat-jocoritoare din partea celor de față. Se făcu un loc pentru noi sosiți. Filip se trezia așezat între un bătrân lucrător agricol, îmbrăcat în pantalon de catifea reiată, legați cu sfoară pe sub genunchi, și un flăcău de 17 ani cu fața strălucitoare și cu un cărlionț lipit cu multă grijă de fruntea lui roșie. Atălniții nu morțiși să-și încerce îndemânarea la aruncarea inelelor, făcuse prin soare pe un țap de bere că o să câștige și, într-adevăr, câștigă. În timp ce Bea în sănătatea celui care pierduse, zise, Mă bucur mai tare de această victorie decât dacă aș fi câștigat derbiul, băiete." Era o figură neobișnuită între oamenii aceia de la țară, cu pălăria lui cu boruri late și cu barba ascuțită, și se vedea de la o poște că toți îl consideră tare ciudat. Dar se arăta atât de bine dispus și entuziasmul lui se dovedea atât de contagios, încât era imposibil să nu-l îndrăgești. Conversația se desfășura nestingerită. Se făceau tot felul de glume în vorbirea aceea lăbărțată și domoală caracteristică insulei Tanet, și spiritele celui mai mare mucalit de prin partea locului erau salutate cu hohote homerice, încântătoarea adunare. Numai o ființă cu inima într-adevăr împietrită nu s-ar fi luminată de bucurie la vederea semenilor ei. Ochii lui Filip rătăcirea afară pe fereastră. Era încă lumină și soarele nu a sfințise. Perdeluțele albe de la ferestrele cărciumii erau legate cu o panglică roșie ca și cele ale unei căsuțe de țară și pe pervaz erau glastre cu mușcate. La timpul potrivit, bărbații care pierduseră vremea până atunci, se sculară pe rând și pornirea ragale spre pajiște, unde se pregătea cina. Bănuiesc că ești gata de culcare," îi zise doamna atâlnii lui Filip. Nu ești deprins să te scoli la cinci și să stai toată ziulica ca în aer liber." Dar mâine vii să te scalzi cu noi, unchiule Filip, nu-i așa?" strigără băieții. Bineînțeles!" Era obosit și fericit, după cină, legându se cu scaunul înspre peretele barăcii, își fumă pipa privind în adâncul nopții. Săli era ocupată. Mereu intra și ieșea din baracă și el urmăria lene gesturile ei metodice. Îi atrase atenția mersul ei, nu era deosebit de grațios, dar era degajat și sigur. Își legăna picioarele din șolduri și tălpile ei călcau foarte hotărât pământul. Atălnii plecase să stea la taclale cu un vecin și, curând, Filip auzi pe nevastă sa, adresându-se în general celor de față. Ei poftim! Nu mai am ceai și aș fi vrut să se ducă atălnii până la doamna Black să-mi cumpere o cutie." După o pauză, doamna atălnii relo vorbind mai tare. Seli!" Ia, du-te tu până la doamna Black și cumpără-mi un sfert de kilogram de ceai, că l-am terminat. Cu plăcere, mamă." Căsuța doamnei Black, situată la vreo jumătate de milă de acolo, servea și de oficiu poștal și de magazin universal. Selie ieși din baracă lăsându-și mânecile în jos. Nu vrei să vin cu tine, Seli?" întrebă Filip. Nu te deranja, Nu mi-e frică să mă duc singură." Nici nu mi-a trecut prin cap una ca asta." Dar oricum se apropie ora mea de culcare și mă gândeam să-mi dezmorțesc nițel picioarele. Seli nu răspunse și porniră împreună. Drumul era alb și pustiu. În noaptea de vară nu se auzea niciun sunet. Nici ei nu vorbiră prea mult. Încă mai e din cale afară de cald, nu-i așa? Zise Filip. Mie mi se pare o vreme minunată pentru anotimpul ăsta. Dar tăcerea lor nu părea deloc stânjenită. Ei erau bucuroși să meargă alături și nu simțeau nevoia să rostească multe cuvinte. Deodată, la un părleaz, dintr-un gard, auziră șapte domoale și, prin întuneric, deslușiră două siluete. Stăteau strânse una între alta și nu se mișcară nici când trecură Filip și cu Seli pe acolo. Mă întreb cine o fi fost?" zise Seli. Păreau destul de fericiți, nu-i așa?" Bănuiesc că ne-au luat și pe noi drept îndrăgostiți." Văzură în fața lor lumina căsuței doamnei Black și, peste câteva minute, intrară în prăvălioară. O clipă lumina puternică dinăuntru o iorbi. Ați venit cam târziu," zise doamna Black. Tocmai mă pregăteam să trag obloanele." Se uită la ceas. E aproape nouă." Se ceru un sfert de kilogram de ceai, doamna atâlnii nu se hotărea niciodată să cumpere mai mult dintr-o dată, și apoi porniră din nou la drum. Din când în când se auzea strigătul scurt și aspru al vreunei vietăți de noapte, dar asta nu făcea parcă decât să accentueze tăcerea. Cred că dacă am stat liniștiți, am auzit vuietul mării," zise Seli. Își încordarea auzul și, imaginația lor, le oferi un sunet slab de vălurele care spală pietrișul. Când trecură din nou prin dreptul părleazului, ei văzură pe îndrăgostiți tot acolo, dar acum nu mai vorbeau. Erau strânși unul în brațele celuilalt și buzele bărbatului o sărutau cu aprindere pe fată. Pară foarte ocupați," zise Dă Dădură colțul drumului și o clipă izbi o boare de vânt cald. Pământul emana o mireasmă proaspătă. Era ceva straniu în noaptea care palpita și ceva nedefinit părea să fie în așteptare. Deodată liniștea deveni încărcată de semnificații. Filip avut un simțământ ciudat în inimă, care părea foarte plină, gata să se topească. Expresiile acestea banalizate redau foarte precis senzația aceea curioasă. Era fericit și nerăbdător, așteptând un anumit lucru. Îi veniră în minte versurile acelea în care Jessica și Lorența își șoptesc unul altuia vorbe melodioase care se îmbină perfect. Dar pasiunea strălucește luminoasă și limpede printre imaginile care îi amuză. Filip nu știa ce anume din aerul înconjurător îi alarmase simțurile într-un mod atât de acut și ciudat. Îi se părea că e pur și simplu un suflet care se bucură de parfumurile, sunetele și balsamurile pământului. Niciodată nu simțise o capacitate atât de perfectă de a recepta frumusețea. Îi era teamă ca nu cumva Seli să rupă vraja vorbind, dar ea nu scotea un cuvânt și el își dădu seama că de fapt ar fi vrut să-i audă vocea. Tonurile ei joase și calde reprezentau însuși glasul nopții de țară. Sosiră la ferma pe care trebuia să o străbată Seli pentru a se înapoia la barăci. Filip intră ca să-i țină deschisă portița. Ei, mă tem că aici o să trebuiască să-ți pun noapte bună. Îți mulțumesc că ai făcut-o drumul ăsta cu mine." Celia întinse mâna și, strângându o Filip îi spuse, Dacă ai fi cu adevărat drăguță, mai săruta și tu la despărțire, cum fac și frații tăi." N-am nimic împotrivă," zise ea. Filip vorbise doar așa, în glumă. Vroia să o sărute pur și simplu pentru că era fericit și pentru că o plăcea și pentru că noaptea era atât de încântătoare." Ei, atunci noapte bună," zise el râzând și trăgând-o spre el. Celie o întinse gura. Buzele ei erau calde, cărnoase și moi. Filip zăbovi ceva mai mult, fiindcă prea se cu o floare. Apoi, fără să-și dea seama acum, fără să fie avut această intenție, o cuprinse în brațe. Ea se lăsă fără să scoate o vorbă. Avea un trup voinic cu carnea tare. Îi simți bătăile inimii lipite de pieptul lui. Apoi își pierdu capul. Simțurile îl copleșiră ca apelor ieșite din matcă. O trase în umbra a gardului viu.